בתועבותם אשר עשו, ואכל אותם באפי. עתה ירחקו את זנותם ופגרי מלכיהם ממני, ושכנתי ותוכם לעולם. עתה, בן אדם, הגד את בית ישראל, את הבית, וייקלמו מעוונותיהם, ומדדו את תוכנית. ואם נכלמו מכל אשר עשו, צורת הבית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 תקריב פר בן בקר תמים, ואיל מן הצאן תמים. והקרבתם לפני אדוני, והשליכו הכהנים עליהם מלח, והעלו אותם עולה על אדוני. שבעת ימים תעשה שעיר חטאת ליום, ופר בן בקר ואיל מן הצאן תמימים יעשו. שבעת ימים יכפרו את המזבח, ותיהרו אותו, ומילאו ידיו, ויכלו את הימים. והיה ויום השמיני והלאה, יעשו הכהנים על המזבח את עולותיכם ואת שלמיכם, ורציתי אתכם. נאום אדוני אלוהים.